Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada soalan yang ditanyakan ini, uh, bagaimana hendak memulakan bacaan pada kalimah kedua yang digariskan itu? Cuma saya nak buat sedikit pembetulan. Maaf saya dah tak ingat surah keberapa tadi. Ya. Rujuk gambar aje lah. Saya nak pembetulan pada bacaan sambung Uh, atau atau wasal berlaku hukum iltiqa sakinain oleh kerana ia dipisahkan oleh titik ya? uh, ataupun nombor ayat maka uh, boleh dibaca secara sambung boleh dibaca secara tidak boleh baca sambung boleh baca boleh tidak seperti seperti yang terdapat pada surah al-ikhlas bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad. Jika dibaca sambung, Qul huwallahu ahadunillahu samad. Sama juga pada yang terdapat pada surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a maalan wa 'addada. Ataupun kalau dibaca sambung, wailul likulli humazatil lumazatin allazi jama'a maalan wa 'addada. Sama dengan ayat yang kita jumpa ini. Keadaan ayat seperti ini ada 60 tempat. Ya, 60 tempat dalam Quran. Iaitu hukum disebut iltiqa' sakinain. Pertemuan dua huruf yang mati. Yang dimasukkan huruf yang mati ialah huruf yang mati pada tanwin. Kerana ia melibatkan tanwin izhar. Iaitu baris dua di atas selari, baris dua di bawah selari. Baris dua di hadapan berbentuk enam sembilan. Ia dipanggil sebagai tanwin izhar. Bertemu dengan Hamzah wassal. Yang kita nampak ialah Tanwin Izhar bertemu Hamzah Wasal. Sama ada ia dalam satu ayat atau dipisahkan oleh tanda waqaf ataupun dipisahkan oleh nombor ayat seperti ini. Keadaan macam ini ada 60 tempat dipisahkan oleh tanda waqaf ada 11 tempat dan berada dalam satu ayat ada 34 tempat. Begitu ya. Yang 34 ayat tu yang 34 ayat tu mesti baca dengan kaedah yang betul. Kita tak boleh nak terkecuali mesti Yang dipisahkan oleh uh, tanda waqaf boleh escape lagi uh, dan dipisahkan oleh nombor ayat macam ini pun boleh boleh dikecualikan begitu yang 34 tu mesti okey satu lagi ialah pertemuan dua huruf yang mati di mana huruf yang mati pada tanduin itu ada tersembunyi nun mati kemudian huruf yang mati selepas hamzah wasal jadi di sini ada nun mati yang tersembunyi pada tanduin baris dua di bawah dan huruf yang mati ialah huruf dal Selepas Hamzah wasal. Begitu. Hukum iltiqa' sakinain. Cuma dalam sebutan uh, bacaan tadi tu, saya rasa ada sikit kesilapan. Sepatutnya berbunyi begini. Hmm. Masya Allah. Saya ni tak nampak pula. Allahuakbar. Dan no kecil mata. Beginilah. <laughs> Maaf, saya tak nampak. Uwa uyun ke? Uwa u. Uwa uyun agaknya. Saya, saya ambil ujung sekali ya yu itu kemudian Iyuh ni nil Iyuh Dibaca dengan Ni ni Bukan ni de mesti ada nini ni Ni Dengan menukarkan tanwin itu kepada uh, Nun bari bawah Ah ha, Nampaklah Wa uyu ni ni Pada bacaan sambung atau wasal Wa uyu ni ni Jika memulakan bacaan pada kalimah berikutnya dimulai dengan bacaan uh, atau baris di hadapan berdasarkan kaedah khas melihat baris huruf ketiga Uda khulu Uda khulu ha Uda khulu ha ia ya, begitu ya iaitu berpandukan kaedah khas melihat baris huruf ketiga oleh kerana huruf ketiga iaitu khok yang berbaris di hadapan maka mula kebacaan dengan baris di hadapan Uda khulu ha ia bukan Uh, bukan di antara beberapa kalimah Yang Yang tidak menggunakan kaedah khas tersebut Ia ialah termasuk dalam kalimah Yang memulakan bacaan menggunakan kaedah Khas melihat baru suruf yang ketiga Udah khuluha pada bacaan Jika memulakan bacaan pada kalimahnya Mudah-mudahan beri sikit pencerahan Wallahu a'lam.